2 milata zazpiko buru hilaren ogoita lauan Doniban egaraziko kalaka ostatuaren kontrako operazioa manatu zuen Lohans Leber epaile antiteroristak. Ama irua txiroketa eta bos pertsona presondegira igor izituzten, ipare euskarriko mugimendu abertzalea sakonki unkituz. Ama urte berantago hauzidik, ez da izan eta orduan preso sartu zintuztenen artean zira Xabier Susperregi gurekin telefonoan egunan. Bai, egun ona. Ba, aipatzen ziren e, ba, dirustatzearen etaren dirustatzeari lotutako razoinak edo alendu kasek bidajin zuen luxuzko hotelaren kontrako erasoa, badakizu ez susen zer leporatzen sitaisuen Garajana. Ba, ba, e, afera abiatzen da e, Ducas e, aferraren e, inguruan eta, pero bueno, ba ba da, eh, finanziazioa, e, Rico Tarma, que ba, atal edo dira do cierran. Mm. E, Guandu zu egun hori, nola pasatu pasa tu sana? No he visto nada. Eh, bo ba goifeko eh, seitan, eh, neregian sartu ziren eh, ba da, Baionako pejikoak eta gehi e, bo, ma, ba, Pariseko lebaloaseko antiterroristako seziokoak. Eta handikane hori seitan e, sortziterritan, ere txea noituen e, leber juge eta beste juge ordezkoak, gehi e, republikako prokuradorea, e, gehi, ez dakitzen mageia, e, jende gehiago, Boan, eh, karulatuak etxako eginak, eh, boan ere semea altzatu zuten la e, artean 8 e, urtet zituen, edo hala kokasutan kentatzen mm -hmm. bezala eta boan nahiko lendaiziko momentuan e, boan atera eh frankitasuna e, ta hola eguna hola pasatu zen, baskaldu e, bazkaldu, etxean bazkaldu, e, txian, bazkaldu e, nuen, E, miangetak ematen ziren bitartean, eta, bo, ma, ja zerbait ikerri nuen, e, nolabait e, nire zutondua nuen e, irunako peina bateko, rintzi peinako e, autokolantea izielako txakur guztiak e, e, gora mm. eta bera begiratzen. Aitzin ikusten zinuten aurlako operazio bat, aitzineko egunetan edo? E, bo, ma, bazien, boten ziren bo, momentua bazideen, e, Momentua, e, e, Ipare Euskal Herrian e, pilpilean, e, e, bat zen e, 2006ko e, e, zenbait ekimen ondotik, e, e, ba, gauzak e, zenbait aintzinatuak ant, ziren, eta gero ba, ba, bai garazin, bai zenbait bai honnan, hili e, burun, e, Ziburun, mm. daian, baziren, zenbait dinamika piztuak, eta bazen, mogiro bat, eta bai, bai, ba, bazen, tensio puntu bat, eta geroz astu behar, e, oro har bazegoela, Euskal Herri osoan, e, izugarrizko, e, zapa errepresiboa ilegalizazioaren e, puntu gorienan e, ginen, eta, bom, ez gu ez bagenuen, antzematen ondikan, ere, torri alzien e, alako e, e, golpeak, Ba, ba, eso matzen zen, ba, zebola e, e, gogo bat, e, frantzese estatuen aldetikana, espainoale autoritatean e, e, e, biretik e, jarraitzeko eta ezkera bertzalea ilegal realizazioa zuen e, Justuki, mugimendu politikoaren kontrako operazioa ikusten zinuten e, hor, e, jakimerda et, etaren suetena 2006-koa hautsia zera jadanik, bazen hor politikoki jotzeko gogo bat? bara eh ba eh eh mugimendu abertzaleak eh eskerabertzaleak ere e, aurrera ematen aiziena zenbait urtatsak eta eh e, e, e, e, e, e, bai legalizazioren eh eh hituz maiatz batean ez bazen justiz eh lortzen baina da ere dinamika da zen, eta beraien baskalerrian e, herrian, e, bereziki ordon e, bai bai ikusten zen... E, Hori etorri altzela, al al al al al gero nola, nola eman zen eh, da beste gai bat, eta zer nondikane tiratu zuten eta aria, eta eta zer eh, nola izan zen montaia eta seiakera, eh, da beste antzerki bat. Kalaka afera amarrurte berantago, aipatzen ari dira telefonaren beste puntan eh, Xabier Susperregi garaian atxilotu dako ordu beti eta ongetoria eh, goizuntan Xantiana eh, Kasonori kalakako atxilotuen abokatua, egunan Xantiana Kasono Bai, egunan Amarrurte berantago, hauziori ez da oraino trenkatua izan, nola urektu behar da hori? Ba, uh, ulartu behar dina da, uh, frantzais legearen alabeda, epeak e dira, epaiketa bat antolatzeko bakarrik e, prexo, persoak girenean. Eta doziar hortan, nola guztiak askatu zituzten e, urte luze bat e, egin e, eta gero, ba ez dago gillago e, barne mailan epeik e, e antolatzeko epaiketa. Lagoen epe bakaga da e, Europa Mailanden epe e, ajaszan naa. E, orduan hori e, ez dute instrukzio etaileak ez dute gehiago epe e, zehatzik, eta orduan ez da gehiago e, letasuna bat haientzat, eta e, kalakaren doden kasuan, E, Erra bat bat zertu dute, ia, uh, urte dexente eta geldirik da, uh, dozirat ez bat erantzina mm. txinatzen. Hulehtu berda, ez dela aske elementurik ere, edo ez da baita espada lotua? Ba, e, e, bai, ondorioa argi da, eta da asieratik erraiten duguna guk, eh? ez dela dira de elementu askirik, zenta badin baziren, zitean ba, dolatuko zuten epaiketa, zenta joitea epaiketa batera, E, Amar urte pasa ondoren ez du gira Eta instruksua epaileak elementuak e, argiak direnean, ba, bere ala bokatzen dute aien dana eta bere ala ematen dute e, afera epaitzera. Orduan hori e, ondorio argi bada, e, guk aipatzen duguna aspaldi asieratik, Eta eskatu duguna ofizialiki errekonozitzea, baina ez dute errekonozitzen. Ukatzen dute non liu, hau da instruizioa gelditzea, haren eskailari. Ez ez dute. Hmm. Hmm. Hala, oinu idekirik den uh, afera horretan, aterabiderik uh, ikusten duzu, bada, posibilitaterik ba, unekin bukatzeko, azkenean ama jokte berantago? Eh, bokatu beharko da eh, bo, bokatu behar dena dene, eh, berri zaskatuko dugu uh, uh, gelitzea, instruksioa, eta eta ea, ea, ea zer uh, erraiten duten, asierantziren bi epaileak ez dira gehiago, hor uh, duan epaile berriekin uh, ikusiko dugu uh, zakitalatuko den, baina bon, behintzat, uh, atuko gara horrela... Uh, azkartzen bukaera bukaera hori Xavier susperegi ba ama jukterantako eh begi zergipikatzen du baita ba preso egon zinenten baina orainu ondorioak eh, baditu zue eh, judu justizia mailana eh, segitu bete zituzunak e, urtean eh, poderioz e, zenbaiten aurri apaldu dira hori e, da Ertzko pasaden den en e, urte bukaeratik ez dut gehiago sinatu behar komisaldegian. baina beste kondizioak be hori da e, zen bate hamarnakka jende zakin zen diren berrogeita hamar i jende ezinte e, e, elkartu, eh tabernetan eh tu debideo e, e, teorikoki e, e, kontrola ematen duen e, neurrian eh finiteke e, e, nere edo neregetik edo baiunatiki tenes bada e, lanerako eta gauzo ofizialentzat beraz bai bada eh eta goma dezate se baita e, beste mekanentzat Frantziatik, territoriotik mm -hmm. ezin izen izena, e, hori zuzendago hori indikana, ba, suposatzen du, ezin duten familia ikusi, nere lan ere murritza da, e, orain dela i, bi, bi urte arte ez dutukan inolako paperarik, e, bo, ba dira hori zenbait ondo dio e, direnak eta zure bizitza eguneroko bizitzan eragiten dutenak. I ikusten duzu, zuka atera biderik, haipatzen eh? gero, nausten -tian xantienak aixen horrekin, baina, zuk ikusten, ik, baduzia esperantzadik, noiz baita rinkatzea hori. Esperantza, esperantza, eh, bo, beti, da, ez da, eh, eh, azken eh, galt, galtzen duguna, mm. izaten da, baina, eh, gero errealitatea, bo, ma, zen izanen den, ikusiko, gu, ni espero dut eh, afera honekin amaituko dugula, gero, gero, eh, korsienten haiz, gero, eh, afer hauetan, e, euskal aufer guztietan e, badela e, elementu bat eta da indar arremanareko e, elementua. Eta, e, bon, e, sozialki e, zer represioa dagoen e, alako e, e, baldintza excepzionalak eta alako e, joerak edo xerrak e, isteko. E, bo, hori baliatu beharko da e, do, dozirroiei, itxira emateko, gurea da bat, e, Lof ere hor dago, e, ba, Eloi arte Angele Iturbe, badira beste zenbaitzuk. Beste dosierretan ere, ja e, maika urtez, E, e, e, e, dependiente direla mm. Bordona, e, goma, e, Beste zenbait e, e, joera eta excepzioko legien bezala e, amaitu berko da, noiz no bait Xantiana Kasuno politikoki behar da elita eke hain interes garria horako hauzi baten egitea gaur egun Horaino, ehm, idekiak diren afera ainitz gelditzen dira, batzua aipatzen zituen e, xabir suspehegik badira ainitz, hola direnak gaur egun? Hola direnak dira bai hiru hauek. Hiru hauek, mm. ema hiru aferera uh, hauetan dira batzuk, uh, orduan dira ama bost, uh, ogoi bat persoena bai, uh, egoera hortan. Mm. Eta, ba, eh, imaginatzen alda bat izanen dela? Hore, zin da gehiago? Beste ba, aferera berri bat. Eh? Ba, eh, ba ez, hauek, hauek, itxeak ez diren hauzi horiek, eh, posible dira noizbait hauzi batekin finitzea. Bai, bai, bai posible ada, gero egia da ez dela eh, posibilitate e eh, realada, baina ez du eh, eh, izango da ipa eta politika okurentzako esan eh, nahi dut defensa maila, senta eh, kredibilitate eh, guztiak dute duten eta ileak eh, uaina epaitzera eramaten eh, olako aferak, baina momentuz orain arte da segitu duten bidea zentzu e, gadeko bidea da, baina haiek e, segitu dutena Orduan duan amak urte ondoren e, eta gainera ezagutzen dugunean dugun zer dagoen doziak hortan, e, nire entzat da, bai, sen, sen gadeko, baina segitu dutena dute hortan. Henderki, bon. Xabier Xusperregi, zurekin bukatuko dugu, e, no, la, biskato... Orok egiago, amajukte, kasik historiaren kapitulu bat uh, pasatu da, kalaka ere orain desagehtua da. Garai aldatu den bezala, mugimendu abertzarearen dinamika ere, nun baita. Ez dakitze, ze ikuspegi duzu oztaz, ba, duzu ja, geroaz e, hola, esperantzarik behiz ere, edo? Bo, eh, ni eh, eh, gure herriak duen senataz eh, eh, konzientza ondia badut, eh, eh e, eta zaitasunez, baina aurrera goaz e, fase bat e, de, e, epe bat eh e, indugu onaino gea, e, bilan eh bilana eh e, baina e, irekiateak irekiak dira e, inoiz ineisraino E, urratxe ondiagok emanak ditugu, e, Ipar Euskal Herrian ikusten da, e, Parixera guaztenean eskera e, e, bertzaleko rebindikazio ninguruan, behizik eta herri honen e, rebindikazioz eta eta hori bateratu batekin. E, hori e, netzakoa intzinamendu izugarria da. Ederki, ba itz horiekin uh, dugu uh, gaiunen haipatzea uh, goizuntan. Xabier Susperregi eta Xantiana Kasenu, milesker gurekin izanik goizuntan eta pasai gunoan biar. Mm, ba, milesker zuei. Zuei.